Можна сказати, що так, обережно хитнув головою візир, непомітно озираючись на всі боки. Але роботи з ними ще багато, особливо з цим Хасаном. Та то вже дрібниці. Головне, ми маємо невільника, який може розповісти нам про таємниці козаків. Цей хлопчисько Хасан – ще дурне ягня, тому вивідати у нього, звідки в запорожців така сила, буде легко. Бо кому ж знати, як не вам, яничари, ага? Вклонився візир, що ніхто не може встояти проти яничарів. А чому? Бо вони роксолани. Примітка. Роксолани – група кочових сарманських племен. Але захисники вже не України, ні, вони воїни ісламу і султана, а ті, кого очолить через кілька років цей Хасан, переможуть будь-якого ворога. Тож відтепер, ага, ви вчитимете своїх вихованців не лише тому, що вміємо і знаємо ми, а й тому, що ви відеєте у малого Хасана. Минав час, а сподівання владоможних ніяк не справджувалися. Богданко твердо тримався свого. Краще вмерти, ніж бути яничаром. І вперто уникав занять. Не допомагали ні лайка яничара Аги, ні покарання, ні канчуки. Вже не раз начальник яничарів ладен був умовити візира Стратити цього клятого Геура. Але щоразу його зупиняла гордість. Як хлопчисько, малий козак, сильніший за нього, воїна Аллаха? Не бувати цьому. Він ще виб'є з проклятого Хасана непокірність. Примусить бути слухняним. Хто знає, чим би скінчилося це протистояння, якби не порада знахарки Сусанни, котру вельми цінував не лише Яничарага, а й увесь Султанський двір. «Що мучить тебе, Яничари, ага?» – якось шанобливо запитала жінка, коли він уже вкотре попросив її полегшити біль у старих ранах. «Може, чим зараджу? У мене ліки». Всякі є, бо ж коли серцю неспокійно і тіло не одужує. – Не знаю, Сусанно, чи допоможеш, – задумливо поглянув на неї Яничарага. Не – І взагалі не твоя це справа. – Чула я, – вела своєї знахарка, – що у тебе, шановний, клопіт з малим невільником з України. Якщо цим переймаєшся, то коли дозволиш, можу зарадити. Навіть так, зблиснули очі у начальника яничарів. Справді, у тебе ж багато трав. Напевно, їй такі, що пам'ять забирають. Може б це? Ні, шановний, ага, усміхнулася жінка. Трави тут ні до чого. Ти забув, що цей хлопець ще дитина і шабля йому за іграшку. Не тримай малого окремо, випусти до інших полонеників вони впертого умовлять. І є ж у тебе вихованці, які охоче вчаться і задоволені долею. От такі нехай і постараються. Та цей хасан утричі кращий у бою за тих ягнят. Спохмурні вага. Тому вчити його слід окремо інакше тільки розлінується. А знання Корану, заперечила Сусана, та й чимало інших наук. Отут ти, хлопця, й перехитриш. Він вважає себе найпершим, то прагнутиме триматися попереду усьому. Головне, почати так і сталося. Не стерпів Богданко то вмінням битися на шаблях похвалився, то став доводити, що найгірше сури Корану знає. Крім того, самотність йому обридла. І спілкуючись із хлопцями, інколи навіть забував, де він перебуває і навіщо вчиться. Хоча дружбу між малими яничарами не тільки не схвалювали, а навіть карали за це, Богданкові вдалося близько заприятелювати із Семеном. Удавати байдужих один до одного було важко, і хлопці мимоволі трималися разом. Спостерігаючи за ними, Янича Рага задоволено посміхався у бороду, і було з чого. Тягнучись за Хасаном, малі невільники показували чудові результати. Крім того, Забуваючись, Хасан часом демонстрував якісь нові хитрощі у веденні бою на шаблях або стрілянні з лука, що одразу ж брав до уваги і використовував начальник яничарів. Але він рано заспокоївся. Недбалість Ода Баші, начальника яничарської казарми, вмить перекреслила усі досягнення.